Ez ez diira sara guzian egin, zutoinetatik pasatzen ziren zortzi kilometra erdikable kedu dituzte eta lurrazpian ama sei kilometra erdikable sartu, elektrika sarea berritu eta aldi berean ingurumenean ere estetika hobetu nahian. Erran behar da, argi mozketak maiz gertatzen zirela saran sarea zarktua zelako. Joel Benguetxea sarako herriko etxeko langileak eman dizkigu useetasunak. Har unititz jaxtu dute lu jazpian zeinta denbora jaikin eta hainitz mostten zien edo argik gabe gelditzen zien etxeak eta orduan hamaz azpi kilometro lu jazpian zaxtu dute. Ta ere, e, dute e, hauzotan, eta gero postu begiak ere ideki dute auzotan urteat erdi hoga izan da. Herrirrek obra horien beharra ikusten zuten batez ere laborariek joel bengo etxea. E, nahi baduzu arbola unititz e, dira saran e, dena hoianean eta ezta dena hiria hedatua egiedatua da. Orduan e, olaba ziren olako jasoak e, bai, argi gabe gelditzen zen eta hemen badire laboraria initz ordoan... Aridaisteko dubaidezteko de denbora delaik e, bai, problema handia izaten da. Orotara larogeita zortzi zuta bere kendu dituzte eta airean gelditzen diren kableetan ere obrak egin dituzte bi kilometrotan. Orotara milioi bat eta 1urehun euroko obrak izan dira.